Du lytter til Radio 247. og den original taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er klokken 13.05 og det er blevet tid til Q&A direkte fra Radio 247 studiet Mit navn, det er Mikkel Andersen. Og jeg hedder Henrik Fortrup og det her program står primært i den tidligere Prinsgemalstegn. Folketingets formand Pia Kærsgaard mener, at de danske medier og valiserede deltid, Ekstrabladet, mobbede den nyligt afdøde prins. Lidt tidligere i dag var Pierre Kærsgaard i studiet til en debat med Ekstrabladets chefredaktør Paul Massen, der jo ikke var helt enig i den udlægning, som Pierre Kærsgaard har ført frem de seneste dage. Og til sidst så får vi tre vaskeægte fuckboys i studiet. En DR3 dokumentar om tre drennes erotiske skal er blevet voldsomt omdiskuteret i den forgangene uge, hvor flere har beskyldt den for at være social pornografisk og måske lidt ond over for de medvirkende. Men hvad siger hovedpersonerne egentlig selv? Du lytter til Radio 24 -7. Sent tirsdag aften døde prins Henrik på Fredensborg Slot. Klokken 4 om natten kom den officielle meddelelse fra Hoppefød. Og efter yderligere nogle timer sig såvel TV2 som Danmarks Radio op for en intensiv live-dækning. På Danmarks Radio valgte man lige frem at rydde sendefladen på både hovedkanalen d 1 og på DR2 til fordel for dækningen af prinsens død. Men hvorfor egentlig? Var en kanal ikke tilstrækkeligt? Og det spørgsmål kan vi jo passende lade gå videre til dig, Henriette Lund, mediedirektør i Danmarks Radio. Hele to kanaler med det samme indhold. Hvorfor det? Øhm, hvis jeg skal forklare det, så vil jeg gerne prøve Jeg har ego i mit øre, vil jeg lige sige Du behøver ikke at have dem der på, du må meget gerne tage Men Jeg har også ego i mit Det er hjælp, jeg starter forfra øhm, For at svare på det spørgsmål bliver jeg nødt til lige at prøve at trække det op i et lidt højere perspektiv Fordi nogle gange vælger vi på DR at samsende. Det gør vi i tilfælde af at der er meget meget store begivenheder som, kan, som på en måde kan binde os sammen som nationer mens vi nærmest skriver Danmarks historie i øjeblikket, kan man sige det sker for eksempel, når der er valg. Det kan være en valgdag, det kan være dagen efter et valg. Det kan være under store kongelige begivenheder som det her. Det kan være, hvis der er meget voldsomme terroranslag eller den slags, eller i helt særlige tilfælde meget, meget store sportsbegivenheder. Så vælger vi at sige, jamen er der noget, der presser sig meget på ellers? Fordi ellers så vælger det et og det er to tit at sammensinde. Men, men der findes jo ikke én dansker, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men der findes jo ikke en dansker, der i øvrigt kan se fjernsyn, som ikke kan tage Danmarks Radio -kanal 1. Øh, nej, men derfor kan du stadigvæk godt sende et signal af, at der er noget, der er vigtigt, og der er noget, der samler os øh, som nation. Det vi gjorde den dag i i onsdags, hvor det var. Der valgte vi at sige, jamen, hvilke kanaler lader vi sende, øh, øh, som det var normalt. Det gjorde vores børnekanaler ramasjang og det gjorde øh, Ultra. Så valgte vi at sige, at den dag var der vinter-OL, det valgte vi at samle på øh, dr tre sådan at de mennesker, der gerne ville se øh, vinter-OL så myser er bundet på den dag, øh, på det aktuelle tidspunkt, det giver ikke mening at sende det på et andet tidspunkt, det var, det var noget, vi valgte at bringe. Derudover, der valgte vi at lave en sammensætning på vores øvrige kanaler. Det, man skal huske, det er, at det her det foregår i det, der hedder øh, normalt dagtimer. Det er ikke på et tidspunkt, hvor vi har vores, øh, vores primære aftenflade liggende, hvor vi har det, det største og mest sammensatte udbud, der, hvor folk følger med i forskellige ting. Det her, det er en dagflade, der er øh, på det her tidspunkt, mener vi, at der er en stor, væsentlig, samlet begivenhed. Det er den her begivenhed, hvor prins Henrik øh, har. Jo, det, det forstår er, jeg godt, er, men, men stadigvæk. Der er jo ikke noget som helst, der forhindrer alle de danskere, der ønskede at se jeres givvis udmærkede dækning af prins Henriks bortgang, i at tune ind på, på Danmarks Radio kanal 1. Kunne det ikke lugte lidt af sådan lidt øh, statsradiofoni påføre tvangssorg, at vi alle sammen skal se det samme på to kanaler? Jo, men nogle gange er der jo noget, som, som, som opleves eller føles øh, vigtigere end andet. Altså, hvis jeg må lave en anden sammenligning, så øh, for eksempel, når vi har en valgaften, så kunne man jo godt vælge at sige, der, der sammensender der et og der to også, der kunne man jo godt vælge at sige, jamen, der kunne man godt genudsende en, en dr 2 temaaften om ABBA og lægge den over for dr s valgaften. Det tror jeg, ud fra et seermæssigt perspektiv, vil give mere mening, eller det ville i hvert fald optimere ansættet af seere, men nogle gange kan man bare sige, det er ikke det, vi gør. Nogle gange så samler vi os om noget. der er vel en væsentlig forskel, ja. fordi en valgaften sker der rent faktisk noget. Altså, ja. der, der er noget udvikling, der kommer nogle resultater ind. Altså, med al respekt, prins Henrik er død, og I havde jo ikke så forfærdeligt meget at fortælle, udover øh, bare at snakke om... Det, det ved jeg nu ikke. Altså jeg, synes, jeg synes jeg oplever faktisk at der sker noget. Der sker noget for en nation der skal tage afsked, med, en, med dronningens mand, der sker det at folk begynder at gå i gaderne. Der sker det at der kommer en masse, hvad hedder det, reaktioner fra, fra alle mulige forskellige. Der sker det at man samlet som nation siger farvel, at man laver en, man kigger ned over en epoke for kongehuset for, for hvordan man styrer landet her, for det der er en fælles oplevelse af at være dansker i Danmark. Og det kan godt være at nogen oplever det som mere substantielt end andre. Men jeg synes, det er en stor, samlende og vigtig begivenhed i vores land. Hvis man så sænker, det har jeg slet ikke lyst til at se, så har vi DRTV, hvor der ligger hundredvis af programmer, man kan gå ind og se i stedet for. Man kan stadigvæk se vinter-OL live på DR3. Man kan vælge at tilgå vores andre indhold på alle mulige måder. Så jeg synes faktisk, at en gang mellem lige at dvæle og sige, huha, det var det. Og så når aftenfladen går i gang, som jo er der, hvor vi investerer vores penge, hvor vi lægger vores programmer, hvor der er det, man kan følge med i, der kan du følge med i, hvad der ellers øh, foregår. Men vil det ikke være oplagt på en eller anden måde at lave en segmentering i forhold til... Altså hvis man egentlig vil dække, sige, jamen det her er så stor en, en begivenhed, øh, som, som, man kan sige, altså, som vi gerne vil dække på begge kanaler, på både hovedkanalen og DR2, så kan vi segmentere det og sige, vi sender en, måske en ældre ældre dokumentarudsendelse med Prins Henrik eller programmerne, hvor han laver hofretter sammen med Adam Prise og de andre, eller et eller andet andet, som jeg ligesom kan sige, du har et differencieret udbud, på, der måske er mere passende jo, kan i forhold til godt, de forskellige kan, målgrupper? Jo, det kan jeg godt følge dig i, og det er også det, vi gjorde på DRK. Der gensendte vi faktisk en hel masse gamle programmer, hvor ikke indgik på den ene eller den anden måde. Og det er også det, vi gør på radioen. På radioen er der et segment, der hedder P4-segmentet, som er det mere folkelige, det mere brede segment, så er der et P3, som går ungt, og så er der P1, som har sit eget take på det. Det der, er, øh, det, der er vores overvejelse i den her situation, det er, hvor meget energi bruger man på at lave øh, konkurrerende øh, sendinger, altså hvor meget økonomi bruger det på at lave noget, der er specielt øh, på et tidspunkt har vi også haft valgdækninger, hvor der har været en på dr to og en anden på DR1, og det synes jeg ikke giver mening, fordi nogle gange er der bare noget, hvor man må sige, der er en hovedbegivenhed, og det er selve begivenheden, og der valgte vi altså at sige, at nu gør vi det. Øh, når man øh, så har jagtet de, de sociale medier hen over de seneste dage siden øh, prins Henrik døde, så har der altså været ganske meget kritik af det her, som mange opfatter som nu skal Danmarks Rat for så vidt også TV2, trække en følelse af sorg ned over hovedet på os. Kan du forstå den indvending? Jamen, men det er jo en indvending, vi lytter til. Fordi hvis der er mange, der har det sådan, så skal vi jo selvfølgelig evaluere det. Vi gør det. Altså, vi evaluerer alt, hvad vi laver af store begivenheder. Det er lang tid siden, vi sidst har haft nogen i, det kongelige, i den kongelige familie, der er døde. Der er jo ikke det er jo dronning Ingrid der var der sidst. Og derfor skal vi selvfølgelig altid kigge på, jamen, hvordan bliver det oplevet? Og hvordan, altså, hvordan ville det være oplevet, hvis vi havde sendt hvad, hvad som helst, eller hvad skulle vi have sendt i stedet for, som havde været rigtigt og passende i den her situation. Hvornår gør vi det ene? Hvornår gør det andet? Og det kigger vi selvfølgelig løbende og hele tiden på, og vi kommer også til at evaluere det her. Jeg synes bare, at rent proportionsmæssigt, så må man sige, at det her, den her begivenhed varer over syv dage faktisk. Vi vælger at samsende, lige da det er sket i en periode i dagsfladen på to af vores kanaler, resten sender noget andet. Det synes jeg, altså jeg synes sådan rent proportionsmæssigt, at det her ikke, øh, altså at det her sådan set inden for skiven og faktisk... Okay. Men når I vælger, Henriette Marienlund, at samsende på DR1 og DR2, er det så mere sådan af hensyn til signalet, eller er det for at tjene seerne? Jamen, det er for at tjene sererne, men det er også for at, at ligesom vurdere, hvad er det, der er vigtigst at sende i det på det tidspunkt, øh, i forhold til, at der noget, man kan skubbe, er der noget, man kan gøre på et andet tidspunkt. Der synes jeg bare, at det virker meget respektfuldt og meget passende, at man siger, når der er meget, meget store begivenheder i det her land, så går man lidt sammen, og så sender vi ja, det sammen. Ja, så er vil også nede ved, øh... at det er mere signalet, end det egentlig er, handler om at tjene seerne, fordi vi er vel enige om, som vi startede med at sige, at der findes ikke den danske drik, hvis man vil kan gå ind og finde dækningen på Danmarks Radio. Det, det, det kan man godt finde, hvis man gerne vil. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men jeg, jeg tænker lidt på, altså, når, når man, altså det her var jo en af de breaking-nyheder, som ikke måske kom så forfærdeligt meget bag på folk. Vi, vi vidste, at prinsen var kommet hjem til Fredensborg. Det var den sidste tid, jeg havde hoffet meldt ud. Hvad for nogle overvejelser sidder I og gør jer altså forud, hvor man kan sige modsætning til, hvis det havde været terrorangreb eller noget andet, jamen, så kunne I ligesom se, at den her nyhed den kom. Hvordan griber I det an i jeres planlægning, i jeres redaktionelle proces? Jamen vi, øh, altså uden at jeg skal ligesom sidde og, og fortælle alt, hvad vi har gjort af forberedelser, så er vi selvfølgelig klar over, at det her, det er en stor øh, begivenhed, at vi lever i et konstitutionelt monarki i det her land, at det her, det er selvfølgelig noget, det er, skal dække rigtig, rigtig grundigt og ordentligt. Det er jo ligesom, det er også vigtigt for os, at vi balancerer en dækning på den måde, at det er for os også en mulighed for at fortælle, som jeg sagde tidligere noget samtidshistorie, at det her, det er... Det skal ligge et sted. de skal ikke være en historiebog, men det skal alligevel være noget, som på en eller anden måde gør os klogere og som lægger facetter til. Det har vi gjort os rigtig, rigtig umage for. Derfor har vi lavet portrætprogrammer på forhånd. Vi har lavet, synes vi selv, facetterede nekrologer. Vi har prøvet at trække eller jeg ved, det, tilbage til, jamen, altså til til enevælden og styreformer. Vi prøver at tegne et facetteret billede af, af prins Henrik, også i forhold til det samfund, vi lever i i dag. Og alt det her, det prøver vi på at gøre så godt som muligt. Og hvis du spørger, ja, og fylder det i vores flader? Ja, vi vurderer, at det skal fylde meget i vores flader. Fylder det for meget? Det er jo altid en afvejning, og den kommer vi også til at lave her. Men jeg synes faktisk, at vi leverede en substantiel og balanceret, og faktisk ret super og interessant dækning. Hvor lang tid har I planlagt dækningen af prinsen og Det synes jeg egentlig er noget, der tilkommer er og, og, og det synes jeg ikke, at vi vil dele offentligt. Når nå, jeg spørger, så er det jo fordi, nu har vi jo heldigvis en, en dronning, der lever i, i bedste velgående, ja. men, men hun er jo dog oppe i, i, i årene. Nu har vi jo set omfanget af Prins her de, de seneste dage. Hvordan ser du det er ikke aktuelt nu, men kan jo blive det. Hvordan ser du dækningen af dronning Margrethe's bortgang den dag? Det måtte ske i sammenligning med det, vi har set her de seneste dage. Jeg synes faktisk ikke, at det er superpassende at gå ind og tale om, hvordan vi ser, at dronningens øh, dækning bliver. Men selvfølgelig dækker vi også øh, dækker vi hvert, <laughs> af den her type begivenhed og ordentligt. Og selvfølgelig gør vi det også på en monark, øh, som på et tidspunkt ikke er her mere. Øh, jeg vil længere i det, tror jeg, jeg vil gå her i man kan sige, i morgen så kommer så selve ja bisættelsen er det vel teknisk set det er jo ikke en begravelse de han bliver kremeret men, men hvad er jeres overvejelser i forhold til det kommer i til at lave samlsændinger på DR1 og DR2 også der eller Nej, det eller gør har i anden tilgang ja det gør vi ikke det har vi ikke gjort siden selve nyheden øh, brød har vi kørt øh, alle dækninger øh, på DR1 øh, i hvert fald på TV og det kommer vi også til men at gøre hvorfor hvorfor egentlig ikke altså i, I komne dine argumenter for at samlsænde på DR1 og DR2 den dag det var sket Jamen det er altså det, så, altså, som jeg så det, så var det en form for fælles historieskrivning, når noget sker, når noget bryder, når noget er nyt. Øh, og det er det, der har været, vores argumentation. Det har været vores argumentation i det her tilfælde, og det er også det, der har været vores argumentation omkring valg og andre store historier, der bryder. Øh, det er det, der er tankegangen, at vi tænker, at vi sender kun det lige nu, som ellers øh, presser sig på, og resten, det er det her. Det er jo en overvejelse, vi altid vil have. Jamen, er det for meget, er det for lidt? Jeg synes, det var fint, og det var jo okay. Men selvfølgelig evaluerer vi det løbende fremadrettet. Henrik, det er en mediedirektør på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du kiggede forbi Q&A i dag. Du lytter til Radio 24. Du var konge, stod hen over Ekstrabladets fortid, da prins Henrik var død. Underforstået. Han var der bare alle tiders. Men hov har mange spurgt, hvordan hænger denne omklammering i døden sammen med, at Ekstrabladet, mens prinsen levede, eksilerede i overskrifter som Prins Vom og Tude Prinsen. Til at diskutere det har vi inviteret to personer, der hver især har markeret sig i netop den debat. Nemlig Folketingets formand Pia Kjærsgaard samt chefen for det hele, eller i hvert fald for Ekstrabladet, Poul Madsen. Og velkommen til jer begge to. Tak. Pierre du har sagt, at ekstrabladet i sin dækning af prinsen, altså i tiden før han døde, har udvist total mangel på respekt. Hvad tænker du om, at ekstrabladet nu sådan ligesom posthunt skildrer prinsen som sådan lidt af en, en mand? Jo, men jeg vil jo sige, at det begyndte jo egentlig, synes jeg, da det blev kendt, at prinsen led af dement. Der synes, eller var, led af, var dement. Øh, der øh, synes jeg, jeg kunne mærke, at øh, altså træk føleordene lidt til, der, til sig, fordi det var måske lige, altså manden var syg, og øh, ja, der sker mange ting desværre, når folk får den sygdom, og det havde prinsen altså også fået. Og på det, allerede på det tidspunkt synes jeg, at sådan lidt bakkede, øh, som jeg også føler var på høje tid i forhold til sin omtale. Og jeg vil godt understrege, jeg vil ikke begrænse ekstrabladets ret til at skrive, hvad de gør. Men jeg tror bare ikke, de gør nogen demokratiet folkestyret en tjeneste ved på den måde at beskrive kongehuset. Jeg har ofte oplevet at sidde et sted. Jeg kan for eksempel huske i Aarhus, var det dronningens fødselsdag, tror jeg det var, hvor... Jonas Hans Bang i den grad gjorde grin med Prins Henrik og, og dronningen, og de sad på første række, og de lo hjerteligt. Fordi det var på en begavet og en sofistikeret måde. Han gik meget tæt på, det kan jeg tydeligt huske. Vi grinede alle sammen, og det gjorde de også, og jeg tror faktisk, det var velment. Og jeg synes, der er forskel på den måde, som ekstrabladet har gjort det på, ved simpelthen at ja, altså fuldstændig tage al respekt fra kongehuset. Et kongehus, der ikke er i stand til at forsvare sig. Og Mads, altså, har taget alt respekt fra kongehuset, og så er I så blevet lidt bange for egen skygge her, nu hvor manden er død. Er det sådan, man kan sætte det op? Ja, det der gør, bliver kæresgård jo i allerhøjeste grad. Det er overhovedet ikke sådan, jeg ser det. Altså, selvfølgelig er vi her, hvor prins Henrik er død, gennemspiller hele hans liv. På godt og ondt, hvilket det jo har været. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ekstra har haft et kærlighedsforhold til prins Henrik hele vejen igennem. Altså, det er jo derfor, vi udnævner ham til Kong Henrik, den titel, han er gået efter i hele sit liv. Så der er jo ikke, der er jo ikke nogen diskrepans i men det. Skriver man prins Vom om en mand, man har et kaldes Jamen altså, hvis, hvis vi så kommer ind på, på de forskellige ting i det her, ikke? så er det, du nævner to forsidere, prins Vom og den anden, som hedder Tudeprinsen. Og det synes Pia Kær så ikke er sjovt. Hun synes så heller ikke, at vi, vi skulle have gjort det. Vi øh, beskriver jo prins Henrik sådan, som han var. Øh, og øh, jeg tror, når folk ser at de billeder af ham på den her strand i et resort på skatydernes øh, penge, så synes de måske, det var lidt sjovt. Det humor set fra vores side, det synes Per går ikke er sjovt. Problemet er bare, at humor er jo noget forskelligt afhængigt af, hvem det er, der ser på det. Og øh, jeg, jeg får sådan en fornemmelse, når jeg hører piger, det er, at extrabladet, øh, det kan aldrig være humor. Øh, Jonas Hans det er sjovt. Men altså, du skal jo ikke gøre dig til smagsdommer over, hvad øh, humor er. Humor er forskelligt. Og omkring det her med Tudeprinsen, har jeg nødt til at sige, at han var en Tudeprins, fordi han gik efter den her titel som konge. Og derfor, det viser jo for os meget godt øh, på Ekstrabladet, at på den ene side er han det mest farvestrålende eksempel i kongehuset. manden, som på godt og ondt sked på alle former, øh, og derfor er han vores konge, vores held på ekstrablad. Samtidig er han en mand, som også har lavet en hel masse mærkelige ting, som vi også har beskrevet. Er det, Pia Kærsgaard, mobning, når Ekstrabladet på en massen gør sig mund over, at prins Henrik var ked af, at han ikke øh, kunne blive konge? Det var der var mange, der skrev om. Det er der mange, der har talt om. Det har været et debatteret emne gennem ganske mange år. Hvad er så problemet? Det er jo måden, det foregår på. Det er simpelthen måden, og det er også derfor, jeg fremhæver, at øh, vi har ret til, og vi synes, det er hyggeligt sjovt, at har gjort grin med dronningen så mange gange, og jeg er sikker på, at hun synes, det er overvældende morsomt, men jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, og jeg skal heller ikke gøre mig til dommer. Jeg siger bare, hvad jeg mener. Og det gør på en i øvrigt også og ekstrablad. og sådan skal det være. Jeg siger bare, hvad jeg mener om det her. Jeg har ikke brugt mig om det, og det er jo ikke bare de forsider. Det er en evigt tilbagevendende nedsabling af kongehuset. Ekstrablad prøver sig ikke om kongehuset. Nu skal jeg pludselig høre, at de har et kærlighedsforhold til prins Henrik. Det er da nyt. Altså hold dig her. Altså, op. du et har da kærlighed... set, også, at vi har udnævnt ham til konge. Det er et kærlighedsforhold. Det er en op. sjov mand. Men, men, øh, men I, I bryder ikke om kongehuset. Det er ikke alene prins Henrik. I kan ikke fordrage kongehuset. I er republikanere. Og så kalder I jer samtidig folkesavis. Det synes jeg er i modstrid. Fordi det, vi oplever i øjeblikket, det er jo en enorm folkelig opbakning. Så lad være at kalde jer folkesavis på kongehuset. Jamen, folkesavis bliver kærsgo og ting til folkets parti, dit parti, parti som kan anerkende respektere mange forskellige holdninger. Jeg anerkender og respekterer fuldt ud, at folk var glade for prins Henrik. Det er jo derfor, de stiller sig op nu. De er glade for kongehuset. gerne vil gerne vise Margrethe, som jeg tolker det, at man, øh, man gerne vil bakke op omkring hende. Det synes jeg, der er fint og glimrende. Men det du gør, det er, at du stiller dig op og bliver smagsdommer, vil være over, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er sådan set det, der er problemet med Dansk Folkeparti i øjeblikket. Det er, at du vil afgøre, hvad der er humor, du vil afgøre, hvad børnene må spise i børnehaver. Du vil afgøre, hvad, hvad for, hvordan de må gå klædt. Du vil at gå for, i tangenten. Fordi nu. det, der ligesom sker, det er, at I kan ikke anerkende, at man kan være forskellig og have forskellige holdninger. Du vil at gå helt ud i tangenten. Det er slet ikke det, vi drøfter. Det kan vi godt tage en diskussion om på et andet Jamen, tidspunkt. det har en del af det. Det, vi drøfter i øjeblikket, det er jeres behandling. Det er en voksenmobning, specielt af prins Henrik. Det siger jeg bare, jeg bryder mig ikke om, og jeg siger ikke, at jeg vil forbyde det, at I skal lade være. Det er jeres problem, men jeg har ret til at påtale det. Det men, men... synes jeg er helt fint også, at du påtaler det. må du gerne. Jeg synes også, det er godt at diskutere det med dig. Jeg synes, det er langt ude at kalde det mobning. Og den anden ting, som du også har nævnt, det er, at du siger, at vi har trådt på ham. Altså, man træder på folk, der ligger ned, som er nogle svage personer. Prins Henrik og Kongehuset i Danmark er ikke svage personer. Det er tværtimod meget, meget, meget stærke personer Så det er simpelthen misbrug af nogle ord, det du har gang i. Men, men Poul Madsen, hvis vi nu kigger på nogle af de konkrete eksempler, fordi det man kan sige altid gemmer jeg bagved på ekstrabladet, det er at sige, jamen det er vores jargon, men det er jo nogle ting, hvor man, altså I har tager et billede på lang afstand, hvor man kan se det øverste af hans bagdel, når han er ude at sejle, det er at han har glemt at lyne sin gyld op. Er der ikke nogen nedergrænse for hvad man kan sige, hvad man egentlig må køre på, uanset om man er kongelig eller ej? Altså er der ikke noget, der er for perfidt, der er for, for lavet et eller andet sted? Jo, det er der. Og jeg synes også det er helt fint at diskutere nej, de to ting, øh, som du nævner her om det var går en grænse, om det var for lavt osv. Jeg synes, det der er afgørende i det, det er at anerkende præmissen for det, der foregår, nemlig at de kongelige kendte, Pierre Kærsgaard, til dels også mig, må, må acceptere, at man bliver udsat for kritik må blive accepteret, at der er nogen, der synes, det er sjovt at gøre lidt grin med en. Det synes jeg er en del af det. Det, det kan jeg tale med om. Aang, jeg, har oh, oh, okay. jeg, har siddet, jeg har siddet 34 år på Christiansborg, så jeg kender det godt, Poul Madsen. Det, der bare er forskellen, det er, at jeg kan sige fra. Hvorfor at, jeg kan stå Det kan prins Henrik vel også godt arh, gøre? Eller kunne han der også gøre? Arh, det er jeg ikke sikker på, at han kunne. Så tror jeg virkelig, at det vil være accelereret af. Nej, det er også netop også det, der er, synes jeg, sagen. At vi kan sige fra. Vi kan sige, nu ej, skal nok lade være med at bande, for det lyder men jeg har lyst til det. Nu er det nok, de gider vi simpelthen ikke, og jeg kan stå her og diskutere med dig. Du kunne jo ikke forestille dig, at dronningen eller prins Henrik, da han var i live, stod og diskuterede det her med dig. De kan ikke tage til genmål og det synes jeg også er en Jamen, Det er jo også, det er jo også det er sådan en, sådan en falsk præmis, du stiller op her, for det kunne de jo gøre, hvis de ville. De er jo også blevet meget mere åbne i kongehuset. Det her handler jo ikke om, at de ikke kan tage til genmål det handler om, at de gerne vil løfte sig op over alle os andre, det er de og også. derfor. Det er de derfor. også. de også. jeg meget tror så tror jeg, at du simpelthen omgås dem for meget til at forstå, øh, hvad det er, øh, der i virkeligheden det her handler om. Det handler, altså du står derop som en stor defensor for Prins Henrik. Vores forhold til Prins Henrik var godt. Jeg har talt med ham flere gange også. Det er jo ikke sådan, at... Det er en høflig mand. Ja, og det, ved du hvad, han var også en mand, som faktisk havde en stor livsklæde i at gøre tingene på sin helt egen måde. Jeg tror slet ikke, han har brug for dig som defensor. Men Poul Madsen, der er en ting, der undrer mig. Nu nu argumenterer du for, at det var helt okay, at uh, prins Henrik, at man om skrev, uh, prins Worm, og Tule, prins og alt sådan noget. Men hvor var modet henne så? Da han døde, altså hvis du skulle køre den linje igennem, så havde du vel kørt den overskrift også dagen efter, at han var afgået ved døden. Prøv at høre det. Lige nu der fokuserer man på nogle eksempler på noget negativt. Vi har jo på Acerbladet udnævnt som til kongen for to år siden. Det gjorde vi, fordi han ikke hele sit liv meget gerne vil have den titel. Og vi synes, det var en humoristisk, god måde at vise det på, at vi faktisk også godt synes om det, han har gået og lavet. Fordi han har jo været den person, som om nogen var i stand til at rumme alle roller. Og i øvrigt var han skide ligeglad med, hvad både Ekstrabladet og alle mulige andre mente om det her. Derfor, det er helt langt ude, at Pia Kærsgaard stiller sig op nu, og ligesom tale om den lille mand, der blev trådt på. Sådan var det ikke. Ja, ja Men, men på, for, for, forstår du dem, der undrer sig en lille smule, en lille smule over, at I siger nogen, har mobbet ham, og når han så dør, så er der ingen mm. grænse for... Det var ikke prins der så, var så, så, så er der ingen grænse Jamen, for... for at høre, var... altså, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, Pia Kjærsgaard. Hvis der godt, er nogen tak. i din nærmeste familie, som, som vil dø, vil du så ikke også udvise en form for respekt? Når folk dør, så går man selvfølgelig ind og beskriver øh, de positive ting, og det begreb, han var konge. Det betyder, at prins Henrik var en sjov, fed fyr blandt unge mennesker i hvert fald. Det er sådan, de var opleve det. Og han var en fed fyr på godt og ondt, men det kan jo ikke nødte noget af, at fordi du mener, at nogle kongelige er hævet op over alle andre, så må vi overhovedet ikke beskrive den anden de halvdel der. af det. Det er, er de, de da. da. Det, det er behøver er de da ikke, det det er de ikke da. være. Det er de da. Selvfølgelig jamen, jeg, er de da. Jeg, jeg, jeg er jo republikaner, så derfor har jeg selvfølgelig en anden holdning til oh, det, end du har. Altså, hold nu op. Altså, de, nej, ikke, hold, ikke noget de, at holde de er, op her. På en masse de er kongelige, så de er hævet over alle andre. Punktum. Men det betyder det, synes du, Pia Kærsgaard, at... Man ikke skal påpege, det er måske lidt lige mm. at øh, prinsen af Danmark øh, offentligt piver over, at han ikke kan blive konge. Jo, men det, er jo også, det, det sagde jeg også før. Det er jo debatteret. Det har jo været et debatteret emne. Jo, i allerhøjeste grad. Og Ulf Pilgaard har haft det op i og så osv. Det, som jeg siger, det er, at jeg synes bare, at har har altså en måde, hvor man siger, Ej, altså hold nu op hold nu op, Ekstra fordi vi bliver ikke en republik. Det gør vi ikke, uanset hvor meget, og måske endda i virkeligheden, jo mere isviner folk til, jo mere glade bliver folk i virkeligheden for kongehuset. Så det er slet ikke det, det, er slet ikke det, det drejer sig om for mig. Jamen, altså, jeg har bare sådan, piger, altså, nej, jeg har da udmærket klar over, hvordan tingens tilstand er, at øh, den største del af befolkningen den største del, øh, er, er tro og gerne vil have det her kongehus, synes det er fedt, men, men du må da anerkende, at det er okay at have en anden holdning, vi har en anden holdning på. Nej, for jeg synes, det du det du gør, det er, at du vil afgøre, hvad der er sjovt, og hvad der ikke er sjovt. Og det synes jeg er simpelthen en mærkelig måde at stille sig op på. Altså, jeg ved godt, at du har et anstrengt forhold til ekstrabladet, og det gør ikke noget. Det er helt fint. Tak, men, måde. Men, men, tak lige måde. Tak lige men, men prøv at høre, det gør ikke noget. Og, og, vi skal jo, og vi skal jo kunne debattere, at man kan se forskelligt jo, på tingene. Jamen, det er jo det, vi gør. Ellers havde jeg da ikke stillet op her i dag. For Ej, det søren, synes jeg også er dejligt der, altså, at få lov til at jamen, tale med, de hvad Altså, prøv lige, lad mig skære det ud i pap. I må gøre, som I vil. Men jeg må også sige fra, når jeg synes, at I bare gør for meget. Og det der med, at øh, øh, jeg har et anstrengt forhold til ekstrabladet, tak. Jeg tror, det gælder også den modsatte vej. Ej, vi Og synes det jo, du af... er en vidunderlig person, ligesom Henrik, fordi Nå, for du også søren, siger din mening. hold op. Altså, prøv at, vi kan godt lide folk, der siger jamen det, mening. Jamen, det der er så... Jeg kan ikke lade være med at grine af det lige en gang imellem, en massen, fordi heldigvis så har jeg min humoristiske øh, øh, fashion også. Øh, hvis ikke jeg havde det, så havde jeg ikke overlevet øh, jer ja, igennem 34 år, politik igennem 34 år, og man skal kunne grine af sig selv, og man skal kunne grine en hel masse. Det jeg ikke kan lade være med at grine lidt af, det er hver evig eneste gang man siger noget om Ekstra Bladet. Hold der op for jer i nærtagene. Altså ligesom man tror så, nu er debatten ved at være færdig, så kommer den lige igen, og så sagde hun også, og så synes hun også. Da jeg i sommer, hvor vi diskuterede politikerledet, journalistledet på øh, Bornholmermødet, Folkemødet på Bornholm, der sagde jeg et interview i Berlingske, og nu, det, det ser ikke så pænt ud på tryg, men jeg sagde, som også en del af det, at der var faktisk nogle journalister, der lignede en pose lurt om ikke de kunne tænke sig at klæde sig lidt bedre på. Da jeg kom til folkemødet, så stod jeg, jeg ikke... Jeg ikke så ekstra Så stod ikke så derovre. Synes du ikke, vi er pæne nu? Mm. Er det også du mener? Så siger jeg, kære venner, jeg sagde jo ikke, det var ekstrafladet, vel overhovedet ikke. Men i føler, jeg er åbenbart enormt ramt. Og det er det, jeg ikke kan lade være med at grine. I er så nært ja, så det hele kan være ja, altså, nok. Der skal to til en tango. Vi piger. Ja, nu er vi i mosten på den. Det er en ja. ja, ja. skaldesmækkende i ja. ja, Altså, jeg er en skaldesmækkende mimose. Ja. Altså, det er du mig også. Undskyld mig ikke? Altså, det er at du vil en afgøre. Du vil en afgøre, hvad der er sjovt og hvad der ikke Nå. er sjovt. Vi lavede et sjovt billede til dig på Bornholm. Jeg mener, du så det, hvor vi faktisk havde jeg vores søde rapporter op, jo, jo, som en særlig jo. hilsen til dig. <laughs> ikke, som var det var netop sjovt. Var netop ja, det sjovt. var ret sjovt, ja. Lad os lige prøve at vende tilbage til, til, til det, vi egentlig snakker om, altså dækningen af prins Henrik På en Madsen er republikaner. Du er går ud fra... Kongetro. Kongetro, ja. Lad os nu sige, at du var i spidsen for en avis. Vil du så ikke synes, at man... I danske medier også rigendevis bør se kritisk på kongehuset, jo. selvom man går ind for det. Det gør vi sandelig også. Det gør vi sandelig også, og det er det, jeg synes, der er så vidunderligt i Danmark, at vi kan kritisere kongehuset. At vi har den ytringsfrihed, som vi har. Tænk at man kan gøre grin med dronningen i Danmark. Det er, der er mange lande, hvor de slet ikke fatter det, men hvor jeg er utrolig glad for, at vi kan gøre er det. Men desto mindre står du og problematiserer, at det bliver gjort. Peter Nej, Kjanskov. jeg problematiserer niveauet. Den evige perfide nedgøren af prins Henrik specielt. Det er det, jeg kritiserer. Men, men det er vel ikke specielt for prins Henrik? Altså, man kan jo sige, mene, at det ikke er et stil med at øge navne og fokusere på måske lidt personlige karakteristika, som, som prins Henrik's Pontus og forskellige andre ting, at det er usmageligt, men det er vel noget, de gør universelt. Det er ja, vel ja. ikke noget, som er isoleret til prinsen, ja. øh, der, eller er særlig udtalt der. Der er vel mange politikere, som har fået okay, forskellige ja. øde navne. Okay, ja. Men der er det, jeg siger, at vi politikere kan sige fra. Og det gør vi jo også, hvis vi føler, at nu er det ved at være for meget, ikke? så brokker vi os højlydt, og det synes jeg også er til gang for demokratiet og ytringsfriheden. Men, men der, hvor forskellen er, det er, at... Øh, og, og jeg er helt uenig med Paul Massen når han siger, at øh, de er ligesom os andre. Nej, det er de ikke. De er kongelige. Og de er væsentligt mere privilegerede, end vi er. Er de ikke det ikke Også i den grad. Også den men, men det er vel også rigtigt, på Madsen. Altså, Pia Kæresko har vel en pointe i det. Du kan, du kan godt sige, at Prince Henry kunne teknisk set godt være kommet her ind i radiosuitet og have forsvaret sig imod anklager. Men i praksis kan han vel ikke gøre det. I praksis er det vel ikke en mulighed, som monarkiet har under de rammer, som vi kender nu. De kan jo ikke stille op i en paneldebat mod dig, og så, og, og, hvor I kan kalde hinanden med moser. Det vil ikke <laughs> rigtig lægge op til det format, som monarkiet har, vel? Nej, det vil det ikke. Men det synes jeg også udstiller, hvorfor monarkiet er et fortidslevn, som man bør lave om på. Men jeg er glad for en eneste ting her i det her, eller mange ting, Pia. Men jeg er mest glad for, at du siger, at du synes, det er godt, der er nogen, der kritiserer kongehuset. Mm. Jeg bliver bare i tvivl. Fordi jeg synes, når vi gør det, så synes jeg netop, at du er den, der er ude og sige, jamen de er noget helt andet end alle andre, det derfor de skal de have nogle helt andre privilegier. Jeg synes, vi skal holde ekstra meget øje med kongehus, fordi det er dem, de enkelte personer i Danmark, som får flest penge fra skatteyderne. Det vil vel rigtig nok Pia Jo, jo. Altså, de har en absolut en privilegeret tilværelse, fordi de er kongelige. Sådan er det. Men der hører altså også det med, at der er ufattelig mange ting, de ikke kan tillade sig. Altså, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der siger, nej, en fed tilværelse, den kunne jeg godt tænke mig. Det gør man måske lige umiddelbart, når man ser en eller anden lækker ferie, eller sådan noget, men jeg tror egentlig i dagligdagen, at vi har det bedst ved at være os ganske almindelige, som Kongehuset ikke er. Det blev det sidste ord i denne dejlige debat mellem Folketingsformand Pia Kjersgaard og Ekstrabladets chefredaktør Poul Madsen. Tusind tak til jer begge to, fordi I kiggede forbi. Skal det være en anden gang. Radio 24-7. Ja, Henrik, nu, nu står vi jo her og træder en lille smule vanden fordi vi venter jo faktisk på at uh, få uh, vores tre fuckboys i uh, studiet. Og de skulle lige have fri for skole, og det skete lidt senere, ja, der, har, har, været, der har været noget med noget togbus og nogle ting fra Solrød Strand, der har voldt lidt problemer. Så jeg tænkte på, at uh, mens vi står her og venter på at høre lidt om, uh, om ungdommens datingvaner og hvordan DR3 skilter det, så kan jeg jo fortælle, at vi har fået en mail fra en, en glad lytter, Øh, som dog har en lille pluk med dig. Han siger, øh, det er en Kim Hansen, der skriver til os, jeg kan høre, at i år flere programmer har udskammet Reimer Bo, og med rette for at lave politisk journalistik, samtidig med, at han får penge for det. Og det er jo altså i forbindelse med de her betalte interviews, som han har lavet med en række socialdemokrater, blandt andet Henrik Sass Larsen. Og der synes jeg bare lige, det er ikke fordi, jeg vil, vil angribe præmissen her fra start, men vi har jo aldrig angrebet rammer brug for, at han får penge for at lave journalistik. For det håber jeg, at de fleste kolleger for. Vi har angrebet ham, fordi han får penge af dem, han interviewer. Interviewer, ikke sandt? Ja, yes, men jeg går i hvert fald lige videre med mailen her, fordi han skriver, måske kan du også gå lidt til dine medværetsudfoldelser med politisk journalistik, der nu er betalt af diverse banker i den tunge ende. Senest Jyske Bank. Og det er jo det program, som du går og laver på, ude på internettet, der hedder Børn Late Night, sammen med en anden Radio 24-7-mand, Lars Trier Mogensen, ja. hvor I jo så sidder ligesom og interviewer diverse politikere, og taler om aktuel politik. Og så fortsætter jeg vores lytter, kan næsten høre argumentet om, at Reimer, Bos, Reimer Spiller på sin fortid og agerer journalist i denne sammenhæng. Men i det mindste er det jo tydeligt, hvem der er kunden, hvem der er hyret hvad dagsordenen er. Derimod så kender jeg ikke dagsordenen, når vi imitere politiske magasiner fra en tv-kanal, hvor verden før var redaktør og chef men at der bagved ligger kapital og indflydelse fra for eksempel en spiller på bankmarkedet. Jeg er ikke imod den form for finansiering, men ret skal være ret. Jeg har været hård rejmer, og jeg kan allerede høre argumenter om, at banken ingen indflydelse har på indholdet. Men må Reimer, ikke regner. Vi hævder det samme. Så det er jo et, et implicit spørgsmål til dig, Henrik. Er du øh, jeg, en jeg, takker, jeg, jeg takker for interessen, men jeg synes nu, der er en, en væsentlig forskel her. Alene i, at vi jo synes, at det ikke sidder i vores program og interviewer Anders stam. ...fra Jyske Bank erkender, hvis vi gjorde det, øh, så ville man med en vis ret kunne sige, hvad så ønsker der det. Og men, det jo ville være lakmusprøven på den uafhængighed, som Lars Trier Monsen og jeg jo selvfølgelig har betinget os, inden vi indgik det her samarbejde med øh, Jyske Bank. Det siger jo sig selv, at øh, vi ikke på noget tidspunkt har tænkt os bare en millimeter at flytte os efter, hvad Jyske Bank måtte mene om den, øh, det snit, vi lægger på, på dansk politik. Og så vil jeg bare lige sige, det er jo i princippet ikke anderledes, at Jyske Bank betaler en del af udgifterne ved at få produceret sådan et program som Borgen Late Night, sammenlignet med, at Jyske Bank, hvad jeg regner med, at de også gør, annoncerer i øh, politikken eller i Ekstrabladet eller har reklamer på, øh, på TV2. Det er vel til syvende og sidst øh, det samme. Men lytterne øh, har jo så set fuldstændig ret i sin... Øh, i sin forventning om, hvad, hvad, hvad jeg vil svare, fordi det er nemlig rigtigt. De har ikke bare antydningen af indflydelse mm. på, hvordan vi lægger snittet i det program. Men der, der, der, er, selvfølgelig der kommer øh, Reimer Bo vel også og siger, øh, det kan jo meget vel være en god ret at sige, jamen prøv at høre, at der er heller ikke nogen fra Socialdemokratiet, der har indflydelse på andet end måske i det overordnede. Ja, så, så vil jeg sige, hvis det er tilfældet, hvis det er tilfældet, Mikkel, så er Rejmer Bo en ringere journalist end jeg troede, han er, eller han var, fordi... Altså, så, så må, må jeg sige, at de der interviews, som Reimer Bo laver, blandt andre med, øh, med, med Henrik Særs Larsen, de, de brillerer jo ved deres totale tandløshed. Så, så jeg vil sige, at det er yderst pinligt for, for Reimer Bo, hvis han har fået øh, fuldstændig frie hænder til at lave de der interviews. Og nej, selvfølgelig har han ikke det. Han er jo, altså den der, han er jo blevet sat til at, at lave et venligt interview, det får han penge for, fair nok men det er jo noget helt andet, end at der sidder en sponsor et eller andet sted og, og, og finansierer et, et tv-program, eller at der for den sags skyld er en annoncør i et dagblad. Så selv hvis vi nu forestiller os, at på et eller andet tidspunkt, så var der en eller anden bankskandale. Hvis nu det hele, det kraschede, ligesom det gjorde i 2008, og regeringen skulle ud og komme med store støttebeløb til bankerne nok en gang. Og man forestillede sig, at en af dem, det var Jyske Bank, som man måske oplagt nok kunne gå meget kritisk til. Så vil der heller ikke være nogen problemer i forhold til habilitet ja, der, men, eller nogen men, risiko for, men, for indflydelse men, fra deres der, side. Der nærmer vi os selvfølgelig et, et, et tidspunkt, hvor det vil blive tricky. Men, men, men det er jo der sådan et samarbejde... I den tænkte situation, men den er jo, jeg kender det er jo ikke mere tænkt, end at det fandt sted for en 4-5 år siden, det er jo i den situation, at sådan et samarbejde skal stå sin prøve, og det jeg bare kan sige for egen regning, er helt sikker på, at Lars Trier Månsen vil sige det samme, er, at vi selvfølgelig ikke vil øh, rotere nogen form for, for indblanding øh, fra, fra vores mesen der, det siger sig selv. Men altså, der må, du, der må du lade komme an på en prøve, den dag situationen måtte opstå. Ja, men om ikke andet, så har vi i hvert fald vendt det nu, og man er jo selvfølgelig altid som lytter velkommen til at sende habilitetsmæssige og kritiske spørgsmål til os, og så kan det jo være, at vi en anden gang, hvor vi får tid til at smide det ind mellem to indslag, og også vender det. Hold fyraften med fede abe. Husker du fornemmelsen, kære lytter, da du sad oppe på din fars skuldre og så ud over verden, og der fandtes ikke et tryggere sted i universet end lige præcis oven på din fars skuldre? Og forestil dig så, kære lytter, at du har 6 minutter tilbage at leve i. Det er sindssygt kort tid. 6 minutter. Præsident Trump ved, hvad 6 minutter er. For det er den tid, det tager atomvåbnene at nå Washington. Og så dør verden. Tænk over det, kære lytter. Dit liv er i præsident Trumps bitte små hænder. Du sidder stadig på skulderne af din far. Så Trump har ikke kammet over endnu. Ingen kan stanse som hvis han gør. Ingen i verdenshistorien har nogensinde haft så stor en magt planetens liv, som vi har valgt at forære til præsident Trump. Lad os håbe, at han forvalter sine 6 minutter klugt. Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen, hver dag klokken 17, her på Radio 24.7. Fordi det er den helt originale taleradio. Ja, på DR3, der kan man for tiden se dokumentarserien en om tre tiner fra Københavns sydlige forsteder. De er gode venner, de går i byen og scorer damer, og så mange damer, at de endda har en intern konkurrence om, hvem der nedlægger flest i det københavnske natteliv. Som DR skriver i forumtalen, så bliver de ofte kaldt Fuckboys, fordi de vil ikke vil have noget med pigerne at gøre, efter de har været sammen med dem. Og lad os lige prøve at starte med at høre et par klip fra udsendelserne. Kim, jeg tænkte lige på, om vi skulle se, om der er flest damer den her uge. Vi Mange vi det, ja. ja. det er mega frotstrøjagtigt. I er vores drenggruppe. Er drengene altså første prioritet. Pigerne, det, det, det er sådan en bonus. Det er fedt at bare være sammen med drengene, men altså, alle er glade for at lige få en dame, der to med hjem. Det er super noget altså, at have en kæreste, så, så kan man ikke gå ud og score damer. <laughs> jeg synes, det bliver en fotboi. En folkborg, det er en dreng, der slår til en pige, at jeg elsker dig. Bare fotboerne på, til noget på hende. Jeg blev kaldt fotboi rigtig mange gange. Det er nok bare noget, piger siger, hvis det er super på en. Og man har været sammen med dem, og så ikke gider dem. Hvad så? Hvad laver du? Ja okay. ja, okay. Kim, jeg tænkte lige på, at vi skal se om. Der er flest damer den her uge. Jeg er allerede op på... Hvem har du bollet? Nej, jeg har... Jeg har stadig bollet, men jeg har lavet dem... Ja, det tæller ikke. Du skal bolden for det tæller så score. Hvad mener du? Ja, det er der reglerne er. Det er ikke meget, at man laver reglerne. Ja, og som andre af DR3's reality så har Fuck Boys også vagt nogen debat. Informationsanmeldere skrev om serien og var bange for, at programmet stod tilbage som det måske udstillings-TV siden de unge møder, mens politikken naturligvis også var farvet. Og der glemmer du lige, at informationen bragte den der anmeldelse under overskriften, de tre du sketterede den vi, du, jeg tror du vi har været stolt over den rubrik dengang på jeg ser og hører Henrik det øh, har jeg en formodning om og, øh, men i hvert fald øh, i stedet for at tale med måske mere eller mindre sure medietyper så har vi øh, inviteret de tre fuckboys selv i studiet for at høre lidt om deres oplevelser med Medie Danmark vi har så altså kun fået en af dem ind endnu på grund af dine logistiske problemer vi nævnte lidt tidligere det er dig Kim uh, Taggård ja velkommen til og tak Frem for det, tak. at du de kom det var lidt Hvordan, efter du sådan har været igennem mediemøllen og hele den her proces, hvordan, hvordan synes du, at du, du er blevet fremstillet, og hvordan har det tre klippet jer i, i det der det, det endelige produkt, som, som du nu har set? Altså, vi har fået rigtig, rigtig meget opmærksomhed på programmet. Øhm, der har været debatter, både på sociale medier og øhm, i gymnasier og folkeskoler osv. Og øhm, selvfølgelig har alt omtalt været god omtale, men der er selvfølgelig også mange, der godt kan lide programmet og godt kan se meningen i det men altså, dårlig omtale er bedre end, end en omtale. Men nu siger du dårlig omtale, Kim. Altså, det, der har, det har måske også smagt sådan lidt af, der har været en hel masse gamle typer som mig og Mikkel, der har været vældig bekymrede for, om I nu har vidst, hvad I gik ind til. Og sådan hvad, hvad tænker du om den der bekymring? Altså, bekymringen er selvfølgelig okay, og vi værdsætter at få bekymringen, både for vores familie og det der, vi læser på nettet. Um, men jeg vil sige, at det ikke er rigtig noget, der rører os som sådan. Um, altså vi opfører os bare som vi altid har gjort og... Så altså der er ikke nogen stort deal med det overhovedet Men er der noget at være bekymret for? Altså det, det, noget af det man jo ofte hører det er at I vidste ikke hvad jeg gik ind til I bliver skamklippet Og se nu her hvordan I fremstår som nogle pigale typer Og har I overhovedet gennemtænkt det? Er den bekymrende i eller skal vi bare lade jer passe jer selv? Altså jeg tænker bare Hvis du bare faktisk passer selv Og så øhm, tager vi det bare som det er, det kommer en af de lidt sjove ting, det er, at vi havde i, i et andet Radio 24-7 program, noget, der hedder AK24-7, en ja. kollega, der hedder Per, per lyshold han har haft øh, nogle piger inden jævnaldrende med jer, inden for ligesom at anmelde den her serie. Øhm, og nu skal vi vi har et lille klip fra det, som, som jeg lige vil prøve at spille. Prøv at høre med her. Men jeg ja. synes egentlig, det var godt ligesom at følge øhm, de her tre drenge meget anderledes. Ja, man kan sige, det er et fænomen, der nok altid har eksisteret. Æh, især hos drenge i hvert fald, sikkert også hos piger, men det her med, og så er det måske heddet noget andet end Fuckboys før, yeah. så er det måske heddet og så er det noget andet, men altså det er i hvert fald, der er mange lige den alder, der, der går rigtig meget op i, hvor mange er man sammen med. Eller der er i hvert fald nogen, der gør, ikke? Ja, ja, ja. Men så, det, det specielle er jo så, at det bliver filmet her. Kulut, hvad, hvad tænker du om, om, om, at det bliver filmet og lagt op på Danmarks Radios, Flow TV og, og hjemmeside? Altså, det var vel ret kon kontroversielt, men jeg synes egentlig, at det er på en måde er godt, at man viser, hvordan hverdagen er for mange mennesker, fordi jeg tror egentlig, at der er mange i vores alder, der kender mange, der er sådan. Så det er vel på en måde godt at vise, at hey, det her, det er der nogen, der er, og det her, det er en del af rigtig mange folks liv. Mm. Jeg har også set mange, der har kritiseret den her serie for, altså, hvorfor skal Danmarks Radio, Radio pleje at vise nogle pæne tv-serier, og de plejer ikke at filme unge mennesker, når de sig helt i i ja, helt i hegnet. Mm. Uh, og der er jo altså jeg set flere, der mener, at de måske skulle de slet ikke sende det med det, du er uenig i, eller hvad? Altså, i princippet så ja, fordi jeg føler, at man sagtens kan vise det grimme i samfundet, både det flotte og det grimme. Men altså, ja, yeah. jeg synes, det er fedt, at man viser det. Selvfølgelig er det dårligt at være sådan, synes jeg. Men det er godt at vise, at der findes folk, der er sådan her. Mm. Det er sådan sandtagtigt. Vidste du, at der var nogen, der var sådan her, som de her drenge i sagen? Ja, det viser jeg nok godt. Så altså, det virker egentlig ikke, som om de er så voldsomt farvede, de jævnaldrende. Tror du, der er sådan lidt en overreaktion fra netop som Henrik sagde, sådan de, de lidt ældre generationer, der, der, er altid, er, der altid er bange for, at ungdommen er ved at gå helt alene. Altså, det er ikke så meget sådan, sådan jeres generation, vi har set så meget helt fra det. Faktisk mere sådan dem, der er lidt yndrørende også, som måske sådan, kan se meningen i programmet. Fordi det måske der er et gammel nok til at forstå det, eller I gider at forstå det eller bare dem vil have noget at lave sjov med. Okay. Øhm, og der er vi jo, det er selvfølgelig også helt fint med, og, men så respekterer vi så også rigtig meget. Dem, som godt kan se meningen, og dem, vi får privatbeskudt fra os, jeg er fedt program, øh, jeg kan godt se øh, mig selv lidt i jer, og så videre. Men, men hvordan er det, Kim, at være kendt, og nu snart landskendt, som, som, som manden, der bare, for hvem piger bare er sådan et, et tal, og det gælder om at komme i bukserne på flest muligt. Altså, er det okay med dig? Jamen altså, du... altså, jeg ser et mig selv på den måde jo overhovedet. Altså, jeg ser... Men det er jo sådan, du bliver fremstillet, Kim. Ja, både og. Øhm, det synes jeg så et så meget i afsnit 2, som kom ud her i går. Øhm, afsnit 1, det var lidt hårdt. Altså, det var sådan rigtig firkanter på, okay, hvad er det, der kommer til at ske? Men sådan afsnit 2, det er meget blidere, og man kommer mere ind på os som personer. Øhm, men altså, jeg ser mig overhovedet selv som den, der bare i bortsende på piger, og så blotter dem dagen efter på sociale medier. Prøv, prøv at hvordan kommer man egentlig, altså hvordan bliver man, ender man med at blive castet som, altså, som deltager i sådan et program her? Bliver I kontaktet af DR3, eller hvad, hvad skete der egentlig? Jamen, øh, det var øh, Victor, der blev kontaktet af Freeport, som er producenten. Øh, de har dem med øh, nogle klubbilleder, øh, hvor der er de på Victor, og tænkte han ser interessant ud til programmet, så skrev det til ham, og de fik den snart over telefonen, hvor der var, at øhm, han fik at vide, at han skulle tage tre venner mere ind til casting, hvor der var vi den, tredje, den fjerde dreng af ham, Mikkel, som også er med i afsnit 2, men som droppede ud halvvejs af øhm, forløbet på grund af personlige årsager. Øhm, men ja, det er sådan... Men, sådan, men, men inden man sådan ligesom bliver hævet ind, og der må jo gået lange sådan overvejelser, hvad, hvad sidder du og tænker i forhold til at altså, gå ind og udstille noget så intimt som en datingliv øh, på og på, på tv? Altså, hvad mener du med, sådan at der har været lange overvejelser? Jeg tænker, du har vel altså, hvad for nogle overvejelser gjorde du der om du havde lyst til at medvirke i det, altså at blive ligesom, for dit privatliv udstillet på tv? Jamen, det havde jeg det egentlig fint med faktisk, de, som sagt, så øh, sagde de jo også sådan, hvad det var, øh, forklar lidt, hvad det var, vi gik ind til sådan noget. Øh, og sådan, jo længere hen vi kom, jo mere forstod jeg meningen ved det hele. Og jeg har overhovedet fortrudt, at jeg var med overhovedet på nogen måde. Og mens du har talt der, øh, Kim, så har vi så med fået selskab af yderligere øh, to fuckboys. Det må jeg jo gerne kalde jer, ikke? <laughs> jo, det er helt fint. Æh, velkommen til, øh, Victor og, og Miki. Nu har vi jer alle tre samlet. Æh, og så bør jeg vel også lige passe passende spørge, hvem er det, der har skruet flest damer af jer? Altså, hvem der er flest, eller Er ja, det det, jeg spørger om? Det er... Kim. Er det i midten i Kim? Ja. Det er simpelthen ham. Det, vi har talt meget om, inden I nu kom, er det her med, at man måske vil nogen sige, får sit, uh, sit privatliv udstillet. Men jeg kan også forstå på, på Kim, at det, er, det mere handler sådan om, at det er sådan nogle gamle typer som mig, der er bekymrede på jeres vegne, og det er der egentlig ikke så meget grund til. Er I enige? Ja, det vil jeg sige. Man skal altså... Jeg synes ikke, vi bliver udstillet i vores privatliv som sådan. Jeg synes, vi, vi viser det, vi egentlig... Det fint med at vise. Vi viser ikke alle de ting, som der vil være alt for personlige at vise. Det viser vi jo slet ikke. Har I mulighed for, altså hvis der er nogen ting, nu ved, I bliver jo fuldt af filmhold i forskellige, så den længere forløb af gang. Har I mulighed for at og sige, det her vil jeg gerne have taget ud, hvis der er et eller andet, som I synes, det er alligevel for grænseoverskridende? Altså, jeg tænker, at hvis vi ikke kunne lide det som sådan, jo, så har vi jo kunnet sige et ord til dem og sige det her. Det er efter måske, man lige har tænkt, lige efter optagelsen. Jeg siger nogle upassende ting, så man siger, at kan vi ikke godt tage det her om, og så kan man undlade at sige ting, ikke? For, fordi de er jo også kun også det bedste, nemlig. Så de har nok sagt ja, og det har de også gjort, når jeg har sagt, kan jeg ikke godt lige tage et klip med, fordi at jeg siger lige nogle ting her, der er måske lige lidt dumt sagt, ikke? Og så har de sagt ja, og så... Men, men nu kan man jo sige, at nogle af de der sekvenser, som vi ser, der er jo ikke så ædru, så som jeg lige nu. Der har I jo fået en ordentlig pind i øret, ikke også? Altså, det, det er jo ikke altid, man kan styre det. Nej, men altså, de har også været lidt søde over for os, og sagde sådan, at og okay, nogle af de der bare barscener for klubben har vi klippet ud, fordi at har øh, er sig altså et lidt grænseoverskridende ting, som måske heller ikke er så godt for jer som dem. Øhm, så altså, uden der vi overhovedet at bede om det, så gør de det også selv. Det passer i hvert fald rent meget på, skal man sige. Hvordan, hvordan passer de på jer, ja, Victor? Jamen, hvis der vi har sagt igen nogle upassende ting, så er de uh, ligesom fjernet det, så det uh, ligesom ikke får en forkert opfattelse af, af dem, der ser det udefra. Jamen, men, men der var jo en af, ja, det læste jeg også før, før I, i Victor og, og Miki kom, at der læste jeg op fra en, en anmeldelse af programmet, og der var der deres anmelder der sagde det her, at det var måske det, det ondeste tv siden de unge møder. Det er jo en barsk karakteristik, det er jo selvfølgelig også kun baseret på første afsnit, men altså, der sidder man og tænker, har, har de så egentlig passet godt på jer? Ja, men, altså det, det er jo også sådan, altså, det er jo noget, Danmark aldrig har set før. Altså, der er aldrig nogen, der har lavet sådan her program, så altså, jeg tror, det er meget hårdt for folk, at det lige sådan kommer ind midt i det hele, og begynder at reklamere for den uførte overhovedet kommer Men har I, har I det fint med at blive sammenlignet med de unge møder? Ja, det, er, det, er, det er det er lidt, lidt ufærdig. Ufærdig, måske. <laughs> Hvorfor det? Ej, jeg ved det altså, Jeg har det bare sådan, de unge møder og fuckboys, så altså, jeg synes ikke, det, det er det samme på nogen måde. så altså vi blev udstillet i uh, dødsøjen på sådan to forskellige måder jo. så altså jeg etter så sådan se hvordan der vi til bliver sammenlignet med dem som sådan. Ja, jeg fornemmer sådan lidt, at i synes der er noget mere street cred i at være fuckboy en uh, ung mø mødre. Nej, altså. fordi jeg, det er sådan så jeg altså der er ingen der opfatter sig selv som fuckboys på nogen måde. Er det så ikke lidt uheldigt, at I er kommet i et program, der hedder Fuckboys? Overhovedet altså det, altså det er jo det, der er med programmet. Det er jo, at det hedder Fuckboys, på hvor vi dømme hele programmet og på, hvorfor vi ikke gør. Men, men har, kan man sige, jeg har et budskab med, med programmet. Er der et eller andet, som I tænker, det her det vil vi godt formidle? Der, der er noget, vi står indenfor. Altså, ja. altså hvis hele, øh, øh, hele fremgangsmålet med, med hele programmet, det har været, at man ligesom skal se, ud af, ud af boksen, øh, fordi at vi er i en tid, som, øh, som alle andre unge drenge øh, har været igennem, og stadig er i dag. Øh, og vi øh, ligger jo egentlig bare en kultur til, og det viser vi det danske samfund, og det, er sådan, det hænger sammen i dag. Og vi ligger jo bare ansigter til. Men, men altså, det, det, jeg sådan sidder og tænker lidt på, det er måske også, at, at der for jeres generation, jeg 39, Henrik, han hvad? Alt for 5? gammel, alt for gammel. <laughs> jeg er. Men at, at der, måske, der kan det måske være svært at forstå det her med, at man ligesom så villigt udstiller så, altså så, så grænseoverskridende ting, som det jo vil være for mange andre, altså sådan noget med sit intime liv og så videre. Altså er der en generationsforskel, som, som I ser det i forhold til det? Altså man måske er mere vant til at leve med sociale medier og den her slags ting? Det er da helt klart. Altså. Man, man kunne jo også se, eller høre på de der tre piger, som vi... Det var nu I kom, uh, Miggi og Victor, så altså, der var tre piger på jeres alder, som som, som erklærede, at de synes, det var helt cool. De synes, ja. det var et fedt program. Det var, ja, det fedt. var et fedt program. <laughs> så det kan jo være, altså vi, vi bare kan barbere det ned til, at det er en, en generationsting. Altså det er bare mm. også uh, rigtig voksne. Ej, det bliver ikke sjovt, jeg siger, vel? De rigtig voksne, der er der er bekymrede på jeres vegne, uden egentlig at have nogen øh, grund til det. Jeg føler ikke, de har nogen grund til det. Altså at være bekymret for os. Fordi det er sådan her det foregår, altså med, med alle nu. Hvad siger jeres forældre til I med i sådan noget her? Mine forældre, de har bakket mig op i det, fordi at de har altså nu har jeg snakket med mig om det hate og sådan nogle ting, vi har fået. Og der har de bare altså støttet mig i det, ikke? og sagt, at alle mennesker har en mening, og det er de jo lov til, så de kan, de kan jo mene, hvad, du vil, af, hvad de ved Og så er dine venner, det er dem, der betyder noget. Så det er dem, du skal tage dig hvad de mener, i stedet for alle mulige fremmede, jeg ikke kender. Men det har været heftige reaktioner, eller hvad? Synes, det er, det du? har det i starten af næste første program. Og det er også ligesom mening med, at når man laver et, et program som sådan, et, sådan et her, så er det ligesom også for at skabe serietal. Mm -hmm. øh, og vi lavede en kæmpe bombe på, på det første afsnit. Øh, Hvad var det forpremieren. Ja. Bare på forpremieren lavede vi en kæmpe bombe. Altså, det kom ud om søndagen, der er det fuldstændig på de sociale medier. Og vi fik uh, masser af beskeder og det, vores Instagrams de blev uh, helt bombede. Mm. Øh, så. Hvordan, hvordan er fordelingen af positive negative beskeder i det, I har fået så? Altså, selvfølgelig så får vi flest negative beskeder, for altså, det er ligesom, når du har været på en restaurant. og altså, Du skriver over ikke ind til restauranten. Det var stygt godt mad, det var, I lavede til mig i dag. Men de får jo negative på sådan, det, her, det var jeg særlig godt, det står jeg så lave om. Så altså, selvfølgelig får vi flere negative end positive, men vi har også fået nogle positive beskeder, hvor det er, at vi selvfølgelig også bliver glade for det, og vi svarer dem rigtig høfligt mod øh, det negative, dem lavede vi bare stå i vores indbak. Nu ved jeg, at I vil kunne forstå det spørgsmål, jeg stiller nu. Æh, er der damer i det her? <laughs> er der, <laughs> der er damer i det her? Æh, jeg siger, at der er damer. Det, det er ret vildt. <laughs> det er faktisk imponerende. Altså. Jeg troede fra starten af, at okay, det, det er af alle vores chancer, altså vi kommer aldrig i nærheden af en pige mere. Men altså... Det er faktisk ret... Du runder snart de 50, eller hvad? Altså, altså, <laughs> altså, altså, ja. Jeg har faktisk været sammen med nogle efterprogrammer, og komme ud, men altså... Men, uh, ja, <laughs> men vi er i hvert fald uh, runde af her og sige uh, held og lykke næste gang på uh, Boltens Gård i andre steder i det københavnske natliv, som jeg kan forstå. I, uh, I kommer en del. Tusind ja. tak, fordi I kom. Uh, Miki Wissler, Victor Skjødt og Kim Tauk. Og husk at reklamere for vores program her. Det er jeg helt sikker på. Det har I et sikkert tag det Fantastisk. Tak skal I have, og, og tak fordi I kom forbi. Det var så let. Du lytter til Radio 24 /7. Så er vi jo ved, ved at være ved vejs ende så småt. Vi har måske en enkelt lille ting, vi lige kan nå. Øh, Jamen altså, vi nu står om. man jo her og føler sig frygtelig gammel. Nu gør man men, godt nok. Altså, jeg keder, at er det, det er sindssygt. Nå, ja, vi skal lige runde X-Factor. Præcis. Ja. Uh, havde jeg faktisk tænkt mig, inden vi skulle slukke, lukke og slukke for i dag, fordi Sofie Linde, den hed tid vært uh, på X-Factor, er jo lykkeligt nedkommet med en datter, så vidt jeg husker, jeg tror. Sågar også, at jeg ved, at hun, datteren altså, er tiltænkt at skulle have navnet Trine. Men det er en tidlig bemærkning. Hun kan jo ikke være vært for, for X-Faktor. Og så er det jo godt, at man ikke skal gå over øh, åen efter vand. Fordi Danmarks Radio har i dag meddelt, at værtstjansen på X-Faktor, nu her hvor Sofie Linde er lovligt undskyldt, tilfalder en Joachim Engvarsen. Og Joachim Engvarsen er for dem, der ikke måtte vide det, gift og med øh, samme Sofie Linde, og far til barnet, formoder jeg. Øhm, og i den anledning har øhm, den gode Joachim Ingersen udtalt, det fremgår i hvert fald af det pressemeddelelse, som Danmarks Radio har udsendt i dag, at, citat, Sofie og jeg går gennem ild, vand og konfetti sammen. Der var nok nogen her på redaktion, der mente, at vi sådan skulle være lidt farvet over, at han ikke tog sin barsel, den gode Joachim Ingevarsen. Men det synes jeg måske er at, at stramme den lidt. Men, men, nej, nej, men du har jo også været altså, du har seks børn, som jeg husker, og du tager jo ikke frygtelig meget barsel. Der er du, der er du jo ikke... Det nej. er ikke din forsætter, det, det. Nej, det er det ikke. Men, så så det, vil, det, det vil vi ikke bebrejde Joachim Ingevarsen. Man kan måske, hvis man er i det hjørne, filosofere en lille smule over øh, det udtryk, det måske er for det DR ananas i egen juice, at konen går på barsel, og så sætter man manden til at være, være vært. Men der er det måske bare, fordi man er en sur gammel mand. Ja, muligvis, men, men vi har jo også snakket om det her med, altså vi er jo begge to, øh, hvad det hedder, øh, samlevende med andre journalister, så, så hvis, øh, hvis alt andet skulle klippe på et eller andet tidspunkt, og vi begge to ligger syge, så er det jo rart at vide, at vi altid kunne sætte kærester og kone henholdsvis til at bestyre mediemagasinet. Ja, for jeg er, jeg er helt på sikker på, at, at såvel din som så min bedre halvdel uden problemer ville kunne erklære, at de går gennem ild, vand og konfetti for os to, ikke sandt Mikkel? Absolut. Det var alt, hvad vi havde for Q&A i dag. Vi er tilbage igen på næste mandag kl. 13.05.